От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим-то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має. Іванцеві, брате, каже черевань гвинтовці, нічого торгуватись. Він давно вже чортяці душу запродав. Так йому тепер чи тук, чи православний – усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не прийде до тука. Не ждав гвинтовка від свого зятя такого одвіту. Нічого, однак же, не промовив. Бутім, і не він повів свого гостя оглядувати господарство. Там токи, повні збіжжя, там овечі кошари, там млин зі ставами, там по лугу ходить табун коней. Усього набрав собі гвинтовка, на всю губу був пан. Дивувався, розглядаючи все те черевань, який то його шуряк учинив з дука. А сам собі подумав, у мене нема ні таких гаїв, ні таких широченних лугів, ні таких вишняків, да зате жоден міщанин київський не подивився кося на хмарище. І поки стоятиме на магістраті башта з дзигарами, поки ніхто не скаже, що Чаривань не по праву зайняв хмарище. Заготові ляцькі дукати купив я його в магістрата, і всяке знає. «Що за ті дукати збудовано магістрацьку башту?» Огледіли, вернулися. Аж ось приїхав із ніження сотник, гордій Костомара. «Що ти, каже, тут пане Осауле, сидючи, дома робиш? Там у місті коїться лихо!» «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом гвинтовка. «Міщане, каже, гуляють з козаками». Ну, батику, озвав Черевань, дай Божий повік такого лиха, да підожди добродію, каже Костомара. Через що як гуляють? Бивсь на шаблях молодий до Монтовиченко з Вітенком. да Домонтовиченко війтенка й одолів. Ну, так і амінь йому дурню, каже Гвинтовка. Амінь. Ні, ще цьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось слухайте лиш, міщани повикочували на вулицю бочки з пивом, з медом, з горілкою, роблять вітенкові поминки на весь хрещений мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки. Да загуло так, що ж слухати сумно. П'ють да лають усю городову старшину. Ну так що ж? Нехай собі лають, каже Гвинтовка. Отак. «А як це тобі здається, що всі значні люди, що пониїжджали в раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, да буяють, як ті бугаї в череді, хочуть двори ламати да гробувати старшину». «А що ж ваш полковий суддя робить?» – спитав Гвинтовка. «А суддя й собі звонпив, пив, пане Осауле. Страх хоть кого візьме, коли б ще під всю завирюху, під цю чорну раду лиха якого не щинилось». «Що буде, те й буде», – каже понура гвинтовка. «І тобі оце байдуже добродію? А що ж мені робити? На конята гамувати козаків? Отака, гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді. Да що по тому пірначеві?» – каже Костомара. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають. Поїдьмо, ради Бога, поїдьмо!» Послухай, да не тепер»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 «Побійся, Бога! Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш. Пане Гордію Сотнику, – каже засміявшись гвинтовка, – побійся, Бога! Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятям компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів не знать, яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріпимось, Чи не повеселішаємо?» Сів сотник Костомара обідати, дай страва йому в душу не йде. Попробував то так, то сяк, закидати оддалеки крючка, щоб вивідати, що в того гвинтовки на думці. Так той же не таківський. Зараз і переверне його речі на жарти. От їхав назад до Ніженя ні з чим».